Розділ 11. Фабер. Стуки у двері, ще, потім шепіт і чекання. Нарешті після довгої хвилини в маленькому будинку Фабера блимнув вогник. Ще хвилина і задні двері прочинилися. Вони мовчки дивились один на одного в напівмороці, Фабер і Монтек, наче не вірили власним очам. Потім Фабер поворухнувся, вхопив Монтега, втягнув його всередину, посадив на стілець, знову підійшов до дверей і постояв там, прислухаючись. У передранішній тиші вили сирени. Фабер зачинив двері і повернувся до кімнати. Монтег сказав, «Я поводився, наче дурень, з самого початку і до кінця. Мені не можна довго залишатися тут. Я йду, бо зна куди. Принаймні, ви натворили дурниць, «Намагаючись зробити добре діло», – відповів Фабер. «Я думав, ви померли. Пристрій, який я вам дав, згорів. Я чув, як Брандмейстер розмовляв з вами, а потім раптом запала тиша. Я мало не пішов розшукувати вас». «Брандмейстер мертвий. Він побачив кульку, почув ваш голос, хотів вистежити вас. Я вбив його з вогнемета». Фабер сів і якийсь час мовчав. «Боже, як усе це могло статися?» Заговорив Монтек. «Адже лише вчора все було гаразд, а сьогодні я відчуваю, що гину. Скільки разів людина може гинути і все одно залишатися живою? Мені важко дихати. Бітті мертвий. А колись же він був моїм другом? Міллі покинула мене, а я вважав її своєю дружиною. Тепер я нічого не знаю. Мій будинок згорів, у мене немає роботи, я сам мушу втікати». По дорозі сюди я підклав книжки в будинок пожежника. Господи Боже мій, скільки я накоїв за один тиждень. Ви зробили те, що мали зробити. Так мало статися. Мабуть, так воно і є. Хоч у це я вірю, бо більше мені не мав що вірити. Я знав, що так станеться. Я вже давно відчував, як щось у мені закипає. Я робив одне, а думав зовсім інше. Боже, це назрівало в мені. Дивно, як воно досі не вихлюпнуло назовні. І ось я тут, щоб зруйнувати і ваше життя. Адже вони можуть прийти сюди. «Вперше за багато років я відчуваю, що знову живу», – відповів Фабер. «Відчуваю, зроблю те, що слід було би зробити дуже давно. А от страху поки що немає. Може тому, що нарешті роблю те, що треба. А може, наважившись ризикнути один раз, я вже не хочу здаватися вам боягузом». Певне, мені і надалі доведеться робити ще сміливіші речі, ще більше ризикувати, аби не було вороття назад, аби знову не бути легкодухим. Що ви збираєтесь робити? Тікати. Ви знаєте, що оголошено війну? Чув. Господи, як дивно! Вигукнув старий. Війна здається чимось далеким через ваші власні турботи. Я не мав часу думати про неї. Монтек витяг із кишені 100-доларовий папірець. Ось візьміть. Хай буде у вас, витрачайте ці гроші, як вважатимете за потрібне, коли я піду. Але, може, до обіду мене вже не буде живого. Використайте їх для вашої справи. Фабер кивнув. Спробуйте дістатися до річки, якщо зможете. Потім ідіть берегом, там є покинута залізнична колія. Вона веде з міста в глиб країни, отож тримайтеся її. Тепер шляхи сполучення в основному повітряні. Більшість залізниць занедбані. Однак ця залишилась і ржавіє потроху Я чув, нібито в глушині подекуди ще є табори-бродяг Мандрівні табори, як їх називають Треба тільки відійти подалі від міста і добре придивлятися Кажуть, ніби вздовж залізничної колії до Лос-Анджелеса Можна зустріти чимало колишніх вихованців Гарвардського університету Багатьох із них розшукує поліція Їм заборонили жити в містах але їм усе-таки пощастило вижити. Їх небагато. Уряд, очевидно, не вважає їх такими небезпечними, щоб розшукувати за містом. Певний час ви можете переховуватися в них, а потім спробуйте знайти мене в сент луїсі Я вирушу туди сьогодні о п'ятій годині ранку автобусом. Хочу зустрітися з тим старим друкарем. Боже, і я нарешті почав ворушитися. Ваші гроші підуть на добру справу. Спасибі, Монтек, хай вас береже Бог. Може, хочете трохи поспати? Ні, краще піду. А ну що воно там робиться. Фабер квапливо провів Монтега до спальні і відсунув одну з картин на стіні. Під нею був невеличкий телевізійний екран розміром з поштову листівку. Мені завжди хотілося мати маленький екран, щоб можна було, коли захочу, затуляти його долонею, а не ці величезні стіни, які приголомшують тебе криком. «Ось, дивіться!» Він увімкнув екран. «Монтек!» – промовив телевізор і засвітився. «Монтек!» – виразно повторив голос диктора. «Гай Монтек!» – усе ще на волі. Пошук проводять поліцейські вертольоти. З сусіднього району привезено іншого механічного пса. Монтек і Фабер перезирнулися. Механічний пес діє бездоганно. Цей чудовий пристрій жодного разу не помилився відтоді, як його вперше застосували для розшуку злочинців». Наша телевізійна компанія пишається тим, що їй надана можливість з телевізійною камерою, встановленою на вертольоті, стежити за механічним шукачем, як тільки він вирушить по сліду злочинця. Фабер налив у склянки віскі. Нам зараз не завадить випити. Вони випили. Нюх механічного собаки такий чутливий, що він може запам'ятати 10 тисяч індивідуальних запахів і вистежити будь-кого з цих 10 тисяч людей без додаткового настроювання. Легкий дрож перебіг по тілу Фабера. Він обвів поглядом стіни, двері, дверну ручку, стілець, на якому сидів Монтек. Той помітив погляд. Вони обидва поквапливо оглянули кімнату. І Монтек відчув, як розширилися його ніздрі, наче він сам намагався вистежити себе. Наче його нюх настільки загострився, що він сам міг по запаху знайти свій слід, залишений у повітрі, Наче раптом стало видно мікроскопічні крапельки поту на дверній ручці, там, де він узявся рукою. Їх було дуже багато. Вони виблискували, мов, підвіски маленької люстри. Він, Монтек, був повсюди, в усьому, на всьому, всередині і назовні. Він був світляною хмарою, привидом. І від нього важко було дихати. Він бачив, як Фабер затомував дихання, мов, боявся разом з повітрям втягнути в себе тінь утікача. Чи може боявся перейнятися його випарами і запахами? Зараз механічного пса висадять з вертольота на місці пожежі. На екранчику виник спалений будинок, юрба і щось на землі, прикрите простирадлом. А в небі вертоліт, який коливався, наче химерна квітка. Отже вони вирішили будь-що виграти, подумав Монтек. «Вистава триває, за годину може розпочатися війна». Як зачарований, боячись поворухнутись, Монтек стежив за подіями. Все це здавалося йому дуже далеким, і ніяк його не стосувалося. Ніби він дивився якусь драму, чиюсь драму, досить цікаву, але чужу, хоч і відчував дивне задоволення. «Адже все це робиться через мене», – подумав нараз. «Боже мій, це ж усе через мене». Якби він захотів, то міг би залишитися тут і, зручно влаштувавшись, простежити гонитву до кінця, крок за кроком по провулках і вулицях, по широких безлюдних бульварах, через лужки та ігрові майданчики, затримуючись подекуди разом із диктором для необхідних пояснень, і знову по провулках аж до охопленого полум'ям будинку Блеків, і нарешті знову сюди, до цього помешкання, де вони з Фабером сидять і п'ють віскі, а електронне чудовисько, безмовне як сама смерть, тим часом уже обнюхує його недавній слід, зупинившись он під тим вікном. Тепер Монтек може, якщо схоче підвестись і, не зводячи очей з телевізора, підійти до вікна, висунутися, потім озирнутись і побачити себе на яскравому екрані як головного героя драми, як знаменитість, про котру всі говорять, на котру всі дивляться». В інших вітальнях його бачитимуть об'ємним, у повний зріст, у кольоровому зображенні. І якщо він не забариться тієї останньої хвилини, то зможе за мить до того, як піти в небуття побачити. Прокаїнова голка пронизує його заради блага і щастя тих багатьох людей, яких усього кілька хвилин тому розбудило нестямне виття сирен. І тепер вони втупилися в телевізійні стіни – Стежачи за незвичайними ловами, за полюванням на великого звіра, за драмою з єдиною дієвою особою. Чи встигне він сказати своє останнє слово? Коли на очах у 20 чи 30 мільйонів глядачів пес ухопить його, чи не має він Монтек однією фразою чи одним словом підсумувати все своє життя так? щоб ці слова ще довго залишалися з ними після того, як пес, зімкнувши і розімкнувши свої металеві щелепи, відскочить і побіжить геть у пітьму, а телевізійні камери завмерши стежитимуть за звіром, що, зменшуючись, зникає вдалині. Чудовий кінець. Як йому знайти таке слово, кілька слів, щоб обпалити вогнем обличчя цих людей, збудити їх? Дивіться, прошепотів Фабер. З вертольота повільно спускалося щось, не схоже ні на машину, ані на тварину, не мертве й не живе. Воно випромінювало бліде, зеленувате світло. Ось воно стоїть біля димучих руїн Монтегового будинку, підніс йому тицяють вогнемет, покинутий Монтегом. Чується дзижчання, клацання, гудіння. Монтег струсунув головою, підвівся, допив віски. Час іти. Шкода, що все так трапилося. «Шкода? Чого? Мене? Мого будинку? Я все це заслужив. Тікайте, богаради. Може мені пощастить затримати їх тут? Стривайте. Яка користь, коли і вас вони знайдуть? Після того, як я піду, спаліть покривало з цього ліжка. Я доторкався до нього. Спаліть у печі стілець. Я сидів на ньому. Протріть спиртом меблі, ручки на дверях. Спаліть доріжку у вітальні. Вімкніть повністю вентиляцію у всіх кімнатах. Посипте все нафталіном, якщо він у вас є. Потім увімкніть на всю потужність вашу поливальну систему в саду, а доріжки полийте зі шланга. Може пощастить знищити слід. Пабер потис йому руку. Я все зроблю. Хай вам щастить. Якщо ми обидва залишимося живими, то наступного тижня чи ще за тиждень з'яжіться зі мною. сент луїс центральний поштамт. До запитання. Шкода, що не можу тепер підтримувати з вами зв'язок. Це було б добре для нас обох, але, на жаль, немає другої слухової кульки. Розумієте, я ніколи не сподівався, що мій прилад знадобиться. От старий дурень, навіть і не подумав. Нерозумно, вельми нерозумно. І зараз, коли ця зелена кулька вкрай потрібна, у мене її нема. А тепер ідіть. «Ще одне. Дайте мені чим швидше валізу. Покладіть у неї який-небудь свій старий одяг, зношений костюм, сорочку, старі черевики, шкарпетки, всякий непотріб». Фабер пішов і за хвилину повернувся. Вони заклеїли шпарини картонної валізи липкою стрічкою. «Щоб не вивітрився старий запах Фабера», – промовив Фабер, спітнівши від зусиль. Монтек узяв візки і побризкав ним поверхню валізи. Зовсім не треба, щоб пес одразу почув два запахи. Можна мені взяти з собою решту віскі. Воно мені ще знадобиться, пізніше. Хоч би наша робота не пропала марно. Вони знов потисли один одному руки і, рушивши до дверей, ще раз поглянули на телевізор. Пес ішов по сліду повільно, безшумно, принюхувався до нічного вітру. Над ним ширяли вертольоти з телевізійними камерами. Пес дістався до першого провулка – «Прощавайте». Монтег тихенько шмигнув на двір і побіг, стискаючи в руці, напівпорожню валізу. Він чув, як запрацювала поливальна система, сповнюючи передранішнє повітря шумом дощу. Спочатку тихим, потім дедалі сильнішим і рівнішим. Вода лилася на садові доріжки і струмками жебоніла на вулицю. Кілька краплин упали на Монтегове обличчя. Йому почулося, ніби старий щось крикнув йому на прощання, чи може це тільки здалося? Він швидко біг від будинку до річки. Монтак тікав. Він відчував наближення механічного пса. немов подих осені, холодний, сухий і легкий, наче подих вітру, від якого навіть не хитається трава. Не грюкають віконниці, не тремтить тінь від листя на білих плитках тротуарів. Своїм бігом механічний пес не порушував спокою навколишнього світу. Він ніс із собою тишу, і Монтек, тікаючи з міста, відчував, як ця тиша нагромаджується, тисне на нього. Тягар тиші ставав важчий, і Монтек ще прудкіше кинувся вперед. Дорогою до річки він кілька разів зупинявся перевести дух. Заглядав у тьмяно освітлені вікна розбуджених будинків, бачив обриси людей, які у своїх вітальнях дивилися на стіни, де наче хмарка неонових випарів, то з'являвся, то зникав механічний пес, вихоплюючись то тут, то там, на своїх павучих лаписьках. Ось він на Елм-терас на вулиці Лінкольна, в Дубовій, у Парковій алеї, ось на провулку, що веде до Фаберового будинку. «Біжи!» – наказував собі Монтек. «Не зупиняйся! Біжи, не барися!» На екрані будинок Фабера. Поливальна система на повну потужність розбризкувала водяні струмені в нічному повітрі. Пес, затремтівши, зупинився. Ні, Монтек розпачливо вчепився в підвіконня. Тільки не туди. Я тут, сюди. Прокаїнова голка вистромилась і сховалася, знову вистромилась і знову сховалася. Звистря впала прозора краплина дурману, що породжує сни, від яких нема пробудження. Голка зникла в пащі собаки. Монтегові перехопило віддих, наче його вдарили кулаком під груди. Механічний пес повернув і кинувся бігти провулком геть від Фаберового дому. Монтег глянув на небо. Вертольоти наближалися щільною зграєю, наче мошва, що злітається на світло. Монтег на силу змусив себе пригадати. Це ж не якась вигадана сценка, що привернула його увагу на шляху до річки. Це він сам дивиться, як розігрується його власна шахова партія. Він голосно закричав, щоб прийти до тьми і відірватися від вікна останнього будинку на цій вулиці від того, що він бачив там, до дідька. І він побіг. Провулок, вулиця, провулок, вулиця і нарешті запах річки. Підняв ногу, опустив лівою, правою. Якщо зараз на нього наведуть телевізійні камери, глядачі побачать 20 мільйонів Монтегів, що біжать, як у давньому кіноводевілі, з поліцаями і злочинцями, з переслідувачами і переслідуваними, з мисливцями і звіриною. Він бачив цей водевіль тисячу разів. За Монтегом женуться зараз 20 мільйонів гончаків. Вони перескакують у вітальнях з правої стіни на середню, з неї наліво, щоб щезнути, а тоді знову вискочити на праву стіну, перейти на середню, на ліву і так без кінця. Монтек встромив у вухо черепашку. Поліція пропонує жителям Елм-терас зробити так: хай кожен, хто живе в будь-якому будинку на будь-якій вулиці цього району, відчинить двері свого дому чи визирне у вікно. «Втікачеві не вдасться сховатись, якщо всі одночасно виглянуть зі своїх будинків. Приготуйтеся!» «А вже ж! І як це вони раніше не додумалися до цього? Чому досі так не зробили?» «Всім підвестися, всім виглянути разом! Утікачеві не сховатись! Єдиний чоловік, що біжить нічним містом! Єдиний чоловік, що випробовує зараз міць своїх ніг!» «Лічимо до десяти! Один, два...» Він відчув, як усе місто підвелось. Три. Все місто повернулося до тисяч своїх дверей. Швидше. Лівою-правою. Чотири. Люди, мов сновиди, рушили до виходу. П'ять. Їхні руки доторкнулися до дверних ручок. Від річки віяло прохолодою, як після зливи. Горло в Монтега пересохло. Очі запалилися від бігу. Він закричав, наче цей крик міг підштовхнути його, допомогти пробігти останню сотню кроків. Шість, сім, вісім. На тисячах дверей повернулися ручки. Дев'ять. Він проминув останній ряд будинків, побіг схилом униз до темної рухливої маси. Десять. Двері в усіх будинках розчахнулися. Він уявив собі тисячі і тисячі облич, що вдивляються в темряву дворів, провулків, у небо, бліді, перелякані. Вони ховаються за фіранками, наче сірі звірки». Визирають вони зі своїх електричних нір, обличчя сірими безбарвними очицями, сірими губами і сірими думками, які ледь-ледь пробиваються крізь задубілу плоть. Але Монтек був уже біля річки. Він занурив руки у воду, аби пересвідчити, що це йому не мариться, роздягся у пітьмі догола, сполоснув тіло, руки, ноги і голову холодною водою, пив її, дихав нею. Потім надягнув на себе старий фаберів одяг, взув його черевики, а свій одяг кинув у річку і дивився, як вода несе його геть. Тримаючи в руках валізу, пішов по воді від берега, поки відчував під ногами дно, а тоді його підхопила течія і понесла в темряву. Він уже проплив ярдів із 300 за течією, коли механічний пес прибіг до річки. Вгорі свистіли величезні пропелери вертольотів. Снопи світла падали на воду, і Монтек пірнув, рятуючись від сліпучого блиску, схожого на сяйво сонця, що раптом проглянуло крізь хмари. Він відчув, як річка м'яко несе його далі й далі в пітьмо. Зненацька промені прожекторів перекинулися на берег. Вертольоти повернули до міста, наче натрапили на новий слід і незабаром зникли. Зник і пес. Залишилася тільки холодна річка і Монтек, який плив серед раптової тиші, віддаляючись од міста, вогнів і погоні, віддаляючись геть від усього. Розділ 12. Йому ввижалося, ніби він щойно спустився зі сцени, полишивши там юрму акторів, чи прийшов з надзвичайного спіритичного сеансу з балакучими привидами. Зі страшного нереального світу він поступово переходив у світ реальний, але поки що не міг сприйняти його реальність, бо світ той був ще незнаний. Повз нього пропливали темні береги. Річка несла його тепер серед пагорбів. Уперше за багато літ він бачив над собою зірки, безкінечний кругообіг сяйливих вогнів. Велетенська колісниця Джагернаута котилася по небу, погрожуючи розчавити і знищити Монтега. Коли валіза наповнилася водою і потонула, Монтег перевернувся на спину. Річка ліниво і лагідно несла свої води, віддаляючись від людей, які снідали тінями, обідали димом, а вечеряли туманом. Річка була справжня. Вона легенько обіймала Монтега, не квапила його, давала час обміркувати події цього місяця, цього року, всього життя. Він прислухався до спокійного биття серця. Його думки також були спокійні, вони не мчали, як досі, на випередки з шаленими потоками крові в його судинах. Місяць низько висів у небі, місяць і місячне світло. Звідки воно? Гаразд, від сонця. А сонце звідки бере своє світло? Воно палає власним вогнем, горить і горить, день у день, вічно. Сонце і час, сонце, час, вогонь, палючий вогонь. Річка ніжно колисала Монтега, палючий вогонь, сонце і годинники на землі, що відраховують час. Усе це злилось у свідомості Монтега, стало єдністю. Після багатьох років плавання у житейських хвилях і кількох хвилин плавання у цій річці, він зрозумів, чому більше ніколи нічого не повинен спалювати. Сонце горить щодня, воно спалює час». Усесвіт мчить по колу і обертається довкола своєї осі, а час спалює роки і людей, спалює сам, без допомоги Монтега. Отже, якщо він, Монтег, разом з іншими пожежниками спалюватиме те, що створене людьми, а сонце спалюватиме час, то згорить геть усе. Хтось із них має зупинитися. Сонце, звичайно, не зупиниться, Отже, виходить, повинен зупинитися він, Монтек, і повинні зупинитися люди, з якими він працював пліч-опліч ще кілька годин тому. Десь знову має початися процес збереження і накопичення духовних цінностей. Хтось має знову зібрати і зберегти все, що створила людина, зберегти в книжках, платівках, в людських умах, будь-якою ціною вберегти від молі, плісняви іржі, гниття і паліїв. Світ повен людей, великих і малих. Незабаром народиться новий фах, фах людей, що виготовляють вогнетривку одежу для людства. Він відчув, що ноги торкнулися дна, встеленого рінню з піском. Течія прибила його до берега. Він огледівся. Перед ним лежала темна рівнина, схожа на величезну, безформну чорну істоту. Без оку та безлику, що мала тільки довжину і простяглася на тисячі безкінченних миль. Зелені пагорби і ліси кликали до себе Монтега. Йому не хотілося покидати лагідні води річки. Він боявся, що на березі його спостигне механічний пес. Боявся, що шалений вітер од вертолітних гвинтів виверне з корінням дерева. Але повіяв лише звичайний осінній вітерець, спокійний і лагідний, як річка, що текла поруч. «Чому пес не переслідує його? Чому погоня повернула до міста?» Монтек прислухався. «Тиша! Тиша!» «Міллі!» – подумав він. «Подивись навколо, прислухайся!» «Нікого і нічого! Як тихо, Міллі! Цікаво, як ти повелася би?» Либонь закричала би. «Замовкни, замовкни! Міллі, Міллі!» Йому стало сумно. Міллі не було, не було і механічного пса. З далеких лук долинав сухий запах сіна, нагадував йому про давно минуле. Монте раптом пригадав, як у дитинстві побував на фермі. То був один з найщасливіших днів у його житті. Він відкрив для себе... Що за сімома завісами нереальності, за телевізорними стінами віталень і за бляшаним міським валом є світ, де на луках пасуться корови, гавкають і ганяються за білими вівцями собаки, в теплому намулі ставків опівдні, хлюпаються свині. Сухий запах сіна і плюскіт води навіяли дивне відчуття, ніби він спить на свіжому сіні в порожньому сараї, за самітньою фермою, далеко від галасливих доріг коло старосвітського вітряка, крила якого тихо порипають над головою, наче рухають пролітаючі роки. Ото і справді полежати б на сіні, як тоді, дослухаючись до нічного шереху звірів і комах, до шелесту дерев, до найменших порухів і звуків. Уночі, думалося він, може, почує внизу чиюсь ходу. Він стрепенеться і сяде, кроки віддаляться». Він знов ляже і почне дивитись у віконце сінника. І тієї нічної години побачить, як гаснуть вогні в будинку фермера, і прекрасна дівчина сяде біля темного вікна і почне розчісувати коси. Її важко буде розгледіти, але її лице нагадує йому лице тієї дівчини, яку він знав колись. У далекому-далекому минулому. Та дівчина раділа дощу. Вона не боялася вогненних світляків. Вона знала, що буде, коли потерти кульбабою підборіддя. Дівчина одійде од вікна, потім з'явиться на горі, у своїй залитій місячним сяйвом світлиці». А він, прислухаючись до голосу смерті, до гуркоту реактивних літаків, що розколюють темне небо навпіл аж до обрію, лежатиме у своєму безпечному сховищі, дивитиметься на дивні, незнані зірки, що опускаються за край неба, відступаючи перед ніжними барвами світання. Вранці йому б не хотілося спати бо теплі запахи і видива за міської ночі наповнили б його тіло снагою. Воно відпочило би, хоч він цілу ніч не заплющив очей, і цілу ніч на вустах у нього вигравала б усмішка. А внизу, біля драбини, його підстерігатиме ще одне диво, зовсім неймовірне. Він обережно спуститься з сінника, освітлений рожевим світлом молодого ранку, сповнений радості, що живе в цьому світі, і застигне, побачивши це маленьке диво, і схилившись, торкнеться його. Коло підніжжя драбини він побачить кухоль свіжого молока, кілька яблук і грушу. Більше йому нічого не треба. Ознака того, що величезний світ готовий прийняти його і дати йому час подумати про все, про що він повинен подумати кухоль молока, яблука, груша. Він вийшов з води. Берег ринув на нього, мов, величезна хвиля прибою. Темрява і ця місцевість, і мільйон запахів, які долинали з вітром, що холодив мокре тіло. Все це разом навалилося на Монтега. Він цахнувся від приголомшливої пітьми, звуків, запахів. У вухах дзвеніло, в голові паморочилося. Зірки поломяними метеорами летіли йому назустріч. Монтегові захотілося знову пірнути в річку, і хай лінива течія несе його кудись, байдуже куди. Темне громаддя берега нагадало йому випадок із дитинства, коли він купався, а велетенська хвиля, найбільша хвиля, яку він будь-коли бачив, що взялася не знати звідки, збила його з ніг, оглушила, жбурнула в зелену темряву, обпалила рот, ніс, шлунок солоною водою. Надто багато води. А тут було надто багато землі. І раптом у пітьмі, що стіною стояла перед ним, шурхіт, чия стінь, двоє очей. Наче сама ніч дивилася на нього, наче ліс бачив його. Механічний пес. Стільки пробігти, так намучитися, так утомитися, мало не втопитись, стільки перестраждати, і коли вже думаєш, що ти в безпеці, і з легким серцем виходиш на берег, раптом механічний пес Монтек несамовито закричав. Закричав перед смертним криком. Він уже більше не міг цього витримати. Тінь метнулась у бік. Очі щезли. Сухим дощем посипалося листя. Монтек був сам у пущі. Олень. Монтек почув різкий запах мускусу, змішаний із запахом крові і дихання звіра. Запах кардамону, моху, амброзії. Дерева бігли на нього з глупої ночі. Відступали, знову кидалися вперед і знову відходили в такт його серцебиттю, що відлунювало у скронях. Земля була встелена листям. Тут, мабуть, мільйони листків. Монтек ішов, наче брід переходив суху річку, що пахла гвоздиками і теплим пилом. Скільки різних запахів. Ось, наче, запах сирої картоплини, коли її розріжеш, холодну, білу від місячного сяйва, під яким вона пролежала майже цілу ніч. Ось пахощі маринованих огірків, ось запах петрушки, що лежить на кухонному столі, слабкий дух жовтої гірчиці зі слоїка, запах повних гвоздик із сусіднього саду. Він опустив руку, стеблина торкнулась його долоні, мов дитина погладила. Монтек понюхав пальці, вони пахли локрицею. Він зупинився, вдихаючи запахи землі, що глибше він їх удихав, то відчутнішим ставав для нього навколишній світ. Порожнечі в Монтегові вже не було. Тут є чим наповнити себе. І тепер завжди так буде. Спотикаючись, він брів по сухому прибою листя. І раптом у цьому світі незвичайного, щось знайоме. Нога зачепилася за щось. Воно глухо задзвеніло. Він провів рукою по землі. Праворуч, ліворуч. Залізнична колія. Покинута колія бігла від міста по країні, крізь гаї та ліси, уздовж річки. Дорога, якою треба йти, хоч би куди вона привела. Це була єдина знайома річ серед новизни. Той чарівний талісман, який ще знадобиться йому, до якого він може доторкнутися рукою, відчути під ногами, поки йтиме крізь зарості ожини, крізь моря запахів, доторків, відчуттів, крізь шелести і зітхання лісу. Він рушив по шпалах. І здивувавшись, раптом відчув, що, напевно, знає щось таке, чого, однак, не зміг би довести. Колись давно Кларіс теж проходила тут. Через півгодини змерзлий, обережно ступаючи по шпалах, гостро відчуваючи, як весь він – тіло, обличчя, рот, очі – всотує пітьму – як у вухах гудуть лісові звуки, а ноги кровоточать від колючок і горять від кропиви, він побачив попереду вогонь. Вогонь блиснув, щез, знову з'явився, блимав, наче око. Монтек завмер. Здавалося, цей вогник можна загасити одним подихом. Але вогник горів, і Монтек почав підкрадатися до нього. Минуло не менше п'ятнадцяти хвилин, перш ніж йому вдалося підійти досить близько. Він зупинився і, причаївшись, почав дивитися на вогонь. Пулум'я повільно коливалося, вигравало білим і червоним. Воно здалося Монтегу якимось дивним, бо було зовсім не таке, до якого він звик. Вогонь нічого не спалював, він грів. Монтег бачив руки, вони простягалися до вогню. Видно тільки руки людей, тіла тонули в темряві. Над руками застиглі обличчя, їх оживляли лише тремтливі виблиски полум'я. Монтек і не уявляв, що вогонь може бути таким. Він і не гадав, що вогонь може не тільки забирати, а й давати. Навіть запах у нього був інший. Монтек стояв отак бознаскільки, охоплений безглуздим, але приємним почуттям. Ніби він лісовий звір, світло вогнища виманило його з пущі. У нього були вологі очі, густі вії, гладенька шкіра, шершавий ніс, ратиці, гіллясті роги, а кров, якби пролилася на землю, запахла б осінню. Він довго стояв, дослухаючись до теплого тріскоту полум'я. Навколо вогнища панував спокій. Спокій проступав на обличчях людей, і було доволі часу посидіти під деревами біля покинутої залізничної колії і подивитись на світ. Охопити його поглядом, наче він скупчився отут, коло цього багаття, Наче світ – це шматок сталі, а люди мусять перекувати його. І не тільки вогонь здавався інакшим, тиша також була інакша. Монтек рушив до цієї особливої тиші, від якої, здавалося, залежала доля світу. Потім почулися голоси. Люди про щось балакали, але він не міг добрати про що саме. Голоси то злітали, то плавно спадали. Перед людьми був цілий світ, і вони розглядали його. Вони знали землю, дерева і місто, що лежало за річкою в кінці залізничної колії. Вони говорили про все. Не було нічого такого, про що б вони не могли розмовляти. Монтек відчув це по жвавих інтонаціях їхніх голосів, по зацікавленості, пристрасті і подиву, з якими вони говорили». Монтек відступив у темряву. І тоді один з них підвів очі і побачив Монтега, побачив уперше, а може всьоме. І чийсь голос озвався до прибулого. «Гаразд, виходьте вже!» «Та не бійтеся!» – пролунав той самий голос. «Ласкаво просимо до нашого товариства!» Монтек повільно підійшов до вогнища. Круг нього сиділи п'ятеро літніх чоловіків у синіх бавовняних штанях і таких самих сорочках та куртках. Він не знав, що їм сказати. «Сідайте!» – мовив старий, що певне був і за старшого. «Хочете кави?» Монтек дивився, як темна, паруюча рідина ляється в скляний, бляшаний кухоль. Хтось подав йому цей кухоль. Він боязко сьорбнув, люди зацікавлено поглядали на нього. Гаряча кава обпікала губи, але це було приємно. Обличчя людей, котрі сиділи біля вогнища, заросли бородами, але бороди охайні». Руки в цих людей чисті. Вітаючи гостя, всі підвелись, а тепер знову сиділи. Монтек пив каву. «Дякую», – сказав він. «Щиро дякую». «Просимо ласкаво, Монтек. Моє прізвище – Гренджер». Ватажок простяг йому невеличку пляшечку з якоюсь безбарвною рідиною. «Це теж випийте. Воно змінить хімічний склад вашого поту». «Через півгодини ви пахнутимете не собою, а запахами двох інших людей. А що за вами женеться механічний пес, то не завадить випити цю рідину до дна». Монтек випив гіркий напій. «Від вас тхнутиме, як від цапа, але то байдуже», – мовив Гренджер. «Ви знаєте, як мене звуть?» – здивовано запитав Монтек. Гренджер кивнув на портативний телевізор біля вогнища. «Ми стежили за погонею». «Ми так і думали, що ви подастеся по річці на південь. Коли почули, як ви продираєтеся крізь пущу, наче захмелілий лось, то не сховались, як це звичайно робимо. Ми здогадалися, що ви пірнули в річку, коли вертольоти раптом повернули до міста. Там відбувається щось дивне. Погоня триває, але в іншому напрямку. В іншому? А ну подивімося». Гренджер увімкнув телевізор. На екрані замихтіли, закружляли барви й тіні, наче в цій скринці завертівся якийсь кошмарний сон. І дивно було, що тут, у лісі, його можна було взяти в руки, передати іншому. Диктор кричав, «Погоня триває в північній частині міста. Поліцейські вертольоти скупчуються в районі 87-ї вулиці і Елмгрофф-парку». Гренджер кивнув, «Так-так, вони тепер просто розігрують погоню». Вам пощастило збити їх зі сліду ще біля річки. Але вони не можуть про це сказати. Знають, що цікавість глядачів небезмежна. Отже, чим швидше потрібна розв'язка. Якщо обшуковувати річку, то й до ранку не впораєшся. Ось вони і вистежують жертву, щоб ефектно завершити цей балаган. Дивіться. Хвилин через п'ять Монтега зловлять. Але як? Дивіться!» Око телевізійної камери, схованої в череві вертольота, втупилося тепер у безлюдну вулицю. «Бачите?» – прошепотів Гренджер. «Зараз появитеся ви, он там, у кінці вулиці. Призначена жертва. Дивіться, як знімає камера. Створюють ефектну сцену. Тривожне очікування. Вулиця в перспективі. От зараз який-небудь бідолаха вийде на прогулянку. Якийсь химерник, дивак». Не думайте, що поліція не знає таких диваків, що полюбляють гуляти в досвіта. Просто так, чи з безсоння. Поліція стежить за ними місяцями, роками. Ніколи не знаєш коли і для чого це може згодитися. От сьогодні, приміром, це дуже до речі. Вихід зі скрутного становища. О, Боже, дивіться! Люди біля вогнища подалися вперед. На екрані за рогу вулиці з'явився чоловік. Раптом об'єктив телекамери вихопив механічного пса. Вертольоти спрямували на чоловіка десятки прожекторів, обгородивши його частоколом із білих сліпучих стовпів світла. Диктор закричав «Це Монтек! Погоню завершено!» Ні в чому невинний чоловік спантелично зупинився, тримаючи в руці запалену сигарету. Він дивився на пса і не міг збагнути, що це таке. Либонь він так нічого й не зрозумів. Чоловік глянув на небо, Прислухався до виття сирен. Тепер телекамери показували згори. Пес піднявся в повітря, ритми координація його рухів були просто чудові. Блиснула голка. На мить камери завмерли, щоб глядачі могли краще розгледіти це видовище, ошелешену жертву, безлюдну вулицю, сталеве чудовисько, цю величезну кулю, що летіла до мішені. Монтек, стійте на місці! пролунав голос з неба. Тієї ж миті пес і телекамера впали на чоловіка. Вони схопили одночасно, схопили, мов павуки, у свої цупкі обійми. Чоловік закричав. Він кричав, кричав, кричав. Широкий план. Тиша. Темрява. Монтек скрикнув, порушивши цю тишу, і відвернувся. Знову тиша. Заціпанілі люди мовчки сиділи біля вогнища. Нарешті з темного екрана пролунав голос диктора. Пошук завершено. Монтек мертвий. Злочин проти суспільства покарано. Темрява. А тепер ми запрошуємо вас до зали під небом у готелі «Люкс». Півгодинна передача «Досвітня пора» в нашій програмі. Гренджер вимкнув телевізор. Ви завважили, як вони показали його обличчя. Навіть ваші близькі друзі не змогли б сказати напевне, чи це справді ви. Оператори лише дали загальну картину – Решту доповнить уява глядача. Бодай їх усіх чорти взяли, прошепотів він. Монтек нічого не відповів. Він здригався всім тілом і не зводив очей із порожнього екрана. Гренджер легенько доторкнувся до його плеча. Розділ тринадцятий Вітає з воскресінням. Монтек кивнув. Тепер не завадить познайомитися з нами, вів далі Гренджер. Це Фред Клемент, колишній завідувач кафедри Томаса Гарді в Кембриджському університеті, ще до того, як Кембридж перетворили на атомно-інженерне училище. А це доктор Сімоне з Каліфорнійського університету, знавець творчості Ортега і Гасета. Ось професор Вест багато років тому в Колумбійському університеті він зробив чималий внесок у тепер забуту науку – етику. Превелебний отець Падовер тридцять років тому виголосив кілька проповідей і протягом одного тижня втратив усіх парафіян через свої погляди. Він давно вже бродить з нами. Ну, а я написав книжку під назвою «Пальці однієї руки». Належні стосунки між особою і суспільством. І ось я тут. Ласкаво просимо до нас, Монтек. Мені не місце серед вас, ледве спромігся вимовити нарешті Монтек. Протягом усього свого життя я тільки і знав, що робив дурниці. Ну, ми до цього звикли. Всі ми робили дурниці, але заради справжнього діла. Інакше не опинилися би тут. Поки ми діяли поодинці, гнів був нашою єдиною зброєю. Багато років тому я вдарив пожежника, коли він прийшов палити мою бібліотеку. Відтоді мені доводиться переховуватись. Хочете пристати до нас, Монтек? Так. Що ви можете нам запропонувати? Нічого. Я гадав, у мене є частина Еклезіаста і, може, трохи з Откровень Іоанна Богослова, але тепер у мене навіть цього немає. Еклезіаст це непогано. Де ви його зберігали? Тут, Монтек доторкнувся рукою до чола. А, усміхнувся Гренджер і кивнув головою. Що? Хіба це погано? запитав Монтек. Ні, це дуже добре. Це чудово. Гренджер обернувся до священника. «Є в нас екклезіаст?» «Так, чоловік на імення Гаріс з Янгстауна». «Монтек». Гренджер міцно стис Монтегове плече. «Будьте обережні. Бережіть себе. Коли скоїться щось з Гаррісом, ви будете екклезіаст. Бачите, за хвилину ви стали такою потрібною людиною. Але я все забув. Ніщо не зникає безслідно». У нас є спосіб струснути вашу пам'ять. Але я вже намагався пригадати. Не намагайтеся. Це прийде само собою, коли треба буде. Людська пам'ять схожа на фотоплівку. І ми ціле життя тільки й робимо, що намагаємося стерти відбити на ній. Сімонс 20 років працював над тим, як поновити в пам'яті колись прочитане і забуте. Монтек, хотіли би ви прочитати «Республіку Платона»? Звичайно. Так ось, я – це республіка Платона. Хочете почитати Марка Аврелія? Сімонс – це Марк Аврелій. Моє шанування, – промовив Сімонс. Здрастуйте, відповів Монтек. Дозвольте познайомити вас з Джонатаном Свіфтом, автором гострої політичної сатири «Подорожі Гулівера». А цей добродій – Чарльз Дарвін. Ось Шопенгауер – це Ейнштейн, а цей поруч зі мною – Альберт Швейцер – добрий філософ. «Ось ми всі перед вами, Арістофан і Магат Маганді, Гаут Мабудда і Конфуцій, Томас Джеферсон і Лінкольн, до ваших послуг. Ми також Матфей, Марко, Лука та Іоан. Вони засміялися. «Цього не може бути», – вигукнув Монтек. «Ні, це так», – відповів усміхаючись Гренджер. «Ми також спалюємо книжки. Прочитаємо книжку і спалюємо, щоб її у нас не знайшли». Мікрофільми не виправдовують себе. Ми весь час мандруємо, плівку довелося би десь закопувати, а потім повертатися по неї. Це ризиковано нас можуть викрити. Отож, ліпше все зберігати в голові, де ніхто нічого не побачить, нічого не запідозрить. Ми всі уривки і шматки історії, літератури, міжнародного права, Байрон, Том Пейн, Макіавеллі, Христос – усе тут, у наших головах. Але вже пізня година, і почалася війна. Ми тут, а місто там, у своїх різнобарвних шатах. Про що ви думаєте, Монтек? Думаю, який же я був дурний, коли намагався щось зробити самотужки, підкидав книжки в будинки пожежників і подавав сигнал тривоги. Ви робили, що могли. Якби це робили по всій країні, наслідки були б чудові. Але наш шлях простіший і, на нашу думку, кращий. Ми прагнемо зберегти знання, які нам ще будуть потрібні, зберегти їх повністю. Поки що ми не хочемо нікого зачіпати чи підбурювати, бо якщо нас знищать, то загинуть і всі знання, що ми зберігаємо. Загинуть, може, назавжди. Ми з певного погляду мирні громадяни. Мандруємо собі занедбаними коліями, ночуємо в горах. І місто дало нам спокій. Часом нас зупиняють, обшукують, але у нас нема нічого недозволеного. Наша організація вельми гнучка, розгалужена, розкидана по всій країні. Декотрі з нас поробили собі пластичні операції, змінили свою зовнішність. Тепер нам дуже важко. Ми чекаємо, щоби скоріше почалась і закінчилась війна. Це жахливо, але ми нічим не можемо зарадити, бо не ми керуємо країною. Ми лише незначна меншість. Голос волаючого в пустелі. Коли закінчиться війна, тоді, може, придамося і ми для чогось. І ви справді вважаєте, що вас слухатимуть? Якщо ні, доведеться знову чекати. Ми передамо книжки з вуст у вуста нашим дітям, а ті своєю чергою передадуть їх іншим. Багато, звісно, загубиться, але не можна людей примусити слухати. Вони повинні самі збагнути, що трапилося, чому світ вибухнув під ними. Вічно так тривати не може. Чи багато вас? Тисячі на дорогах, занедбаних залізничних коліях, з виглядами не тяги, але в головах у нас цілі бібліотеки. Спочатку все було стихійно. В кожного була якась книжка, яку він хотів запам'ятати. Ми зустрічались один з одним і впродовж 20 чи більше років створили щось на зразок товариства, розробили план. Нам потрібно було зрозуміти найголовніше – те, що ми самі по собі ніщо, ми не повинні бути педантами чи зверхніми стосовно інших людей. Ми всього на обкладинки, які захищають книжки від пошкоджень, і нічого більше. Декотрі з нас живуть у невеличких містах. Розділ перший з книжки Торо Волден живе в Грін-Рівер, розділ другий у Віллоф-Фарм, штат Мен. У штаті Меріленд є містечко, що налічує всього 29 осіб. Навряд чи на те містечко, коли-небудь кидатимуть бомби. Там зберігається повне зібрання творів Бертрана Рассела. Це містечко можна взяти в руки, наче книжку, перегорнути сторінки. От скільки сторінок у голові кожного жителя. А коли закінчиться війна, тоді якогось дня, якогось року, книжки можна буде написати знову. Ми скличемо всіх цих людей, і вони прочитають на пам'ять усе, що знають». А ми все надрукуємо на папері. Може, колись знову настане доба пітьми, і доведеться все починати з початку. Але в людини є чудова риса. Якщо треба починати все з самого початку, вона не зневірюється і не втрачає мужності, бо знає, що це дуже важливо і варто зусиль. «А що ми робитимемо зараз?» – спитав Монтек. «Чекатимемо», – відповів Гренджер. «І про всяк випадок підемо далі, за течією». Він почав закидати багаття піском і землею. Усі допомагали йому, Монтек теж. Люди мовчки гасили багаття. У зоряному світлі вони стояли біля річки. Монтек поглянув на світляний циферблат свого водонепроникного годинника. П'ята година ранку. Минула тільки година, але ця година була для нього наче рік. Над протилежним берегом річки займалася зоря. «Чому ви мені довіряєте?» – запитав Монтек. Чоловік поворухнувся у пітьмі. «Досить одного погляду на вас. Ви давно не дивилися в дзеркало. Крім того, місто ніколи так не вшановувало нас і не влаштовувало такої погоні за нами. Кілька диваків з головами, напханими віршами – це не дуже небезпечно для них. Вони це знають, і ми знаємо. Всі знають». Поки весь народ не цитує Великої Хартії Вільності і Конституції, все гаразд. Досить того, що пожежники час від часу наглядають за порядком. Ні, городяни нас не чіпають, а вам від них добряче перепало. Вони йшли берегом річки на південь. Монтек намагався розгледіти обличчя своїх супутників, старі, втомлені, покреслені зморшками, які він бачив при світлі багаття. Він шукав на них радісного виразу, рішучості, торжества над майбутнім, але нічого такого не бачив. Він, мабуть, сподівався, що від тих знань, які вони несли в собі, їхнє обличчя світитимуться наче ліхтарі рівним світлом. Але ні. Там, біля вогнища, їх освітлював відблиск полум'я. А тепер ці люди нічим не відрізнялися від інших, що так само мандрували шляхами-дорогами, так само шукали чогось упродовж багатьох років, так само бачили, як гине прекрасне. І ось тепер, уже постарілі, вони зібралися разом, щоб подивитись, як закінчиться вистава і погаснуть вогні. Вони зовсім не були певні, що ті речі, які вони зберігали в пам'яті, примусять зорю майбуття засяяти чистим полум'ям. Вони не були певні нічого, крім одного. Вони бачили книжки. Ті книжки стояли на полицях перед їхніми спокійними поглядами. Ще розрізані. вони чекали читачів, котрі колись прийдуть і візьмуть їх. Хто чистими, а хто й брудними руками. Монтек пильно вдивлявся в обличчя своїх супутників. «Не намагайтеся скласти собі враження про книжки за їхніми обкладинками», – сказав хтось. Усі неголосно засміялись і пішли далі, вниз за течією. Почувся оглушливий скрегіт. У небі промчали реактивні літаки і зникли. Перш ніж подорожани встигли глянути вгору. Монтек подивився туди, де за річкою лежало місто. Зараз там була тільки слабка заграва. «Там залишилася моя дружина. Співчуваю. Найближчими днями всім містам доведеться зазнати лиха», – мовив Гренджер. «Дивно, я зовсім не сумую за нею. Дивно, але я ніби нічого не відчуваю», – сказав Монтек. «Щойно я подумав, якщо вона навіть помре, мене це не засмутить. Це недобре. Щось, певне, зі мною коїться». «Послухайте», – відповів Гренджер, взявши його за руку. Тепер він ішов поруч і допомагав Монтегові пробиратися крізь зарості кущів, відхиляючи гілки. «Коли я ще був хлопчиком, помер мій дід, скульптор». Він був добрий чоловік, дуже любив людей. Це він допоміг очистити наше місто від нетрів. Нам, дітям, він майстрував іграшки і взагалі за своє життя, певне, створив мільйон різних речей. Він завжди щось робив власноручно. І коли він помер, я раптом зрозумів, я плачу не за ним, а за тими речами, які він створював. Я плакав, бо знав, він ніколи більше нічого не зробить. Не вирізьбить дерев'яної фігурки, не годуватиме нами голубів на подвір'ї, не гратиме на скрипці і не розповідатиме смішних оповідок так, як умів лише він. Він був часткою нас, і коли він помер, все це пішло з нашого життя. Не було нікого, хто міг би усе робити так, як він. Він був особистістю, дуже потрібною для життя людиною. Я ніколи не міг примиритися з його смертю і часто думав, яких прекрасних витворів не побачив світ, яких смішних історій не почув, скільки голубів, повернувшись додому, не відчули доторку його руки. Він перетворював світ. Він дарував світові нове. Тієї ночі, коли він помер, світ утратив десять мільйонів прекрасних вчинків. Монтек ішов мовчки. «Міллі, Міллі!» – шепотів він сам до себе. «Міллі!» «Що ви сказали?» «Моя дружина!» Моя дружина, бідолашна-бідолашна Міллі. Я нічого не можу пригадати. Думаю про її руки, але не бачу, щоб вони робили щонебудь. Вони просто звисають уздовж тіла, чи лежать на колінах, чи тримають цигарету. От і все. Монтек озирнувся на місто. Що ти дав місто, Монтек? Попіл. Що давали люди одне одному? Нічого. Гренджер стояв поруч і теж дивився на місто. Мій дід казав. Кожен має щось залишити після себе. Сина чи картину, чи побудувати дім, чи хоч би стіну або пару пошитих власноруч черевиків, або сад, посаджений своїми руками. Щось, чого торкалися твої руки, в чому після смерті твоя душа знайде собі притулок. Люди дивитимуться на дерево, яке ти посадив, чи на квітку, і ти житимеш у них. Мій дід казав, байдуже, що саме ти робиш, Головне, щоб усе, до чого ти доторкаєшся, змінювало форму, ставало не таким, як було, щоб у ньому залишилася частка тебе. В цьому різниця між людиною, яка просто косить траву на лузі, і справжнім садівником. Той, котрий косить траву на лузі, помре, і його ніби й не було, а садівник житиме багато поколінь. Гренджер махнув рукою. Колись років 50 тому мій дід показав мені кілька фільмів про реактивні снаряди V2. Вам доводилось коли-небудь з відстані 200 миль бачити грибоподібну хмару після вибуху атомної бомби? Це марниця, укол шпильки для пустелі, що лежить навкруги. Мій дід разів десять прокрутив цей фільм, а потім сказав, «Може настане день, коли міста розширять свої межі і впустять до себе ліси, поля і незайману природу. Людям треба нагадувати, що на землі їм відведено дуже мало місця». Що вони живуть серед природи, яка легко може забрати назад усе, що дала людині, їй неважко здмухнути нас з лиця землі одним подихом чи затопити водами океану, просто так, аби показати людині, вона не така вже могутня, якою себе вважає. Мій дід казав, коли ми постійно не відчуватимемо її поряд з собою вночі, ми забудемо, яка вона грізна і могутня. І тоді природа одного чудового дня прийде і поглине нас, розумієте? Гренджер повернувся до Монтега. Дід давно мертвий, але якби можна було придивитися до мого мозку, то в його звивинах ви би побачили відбитки дідових пальців. Він торкнувся мене своєю рукою. Я уже казав, він був скульптор. Ненавиджу римлянина наймення статус-кво, говорив він мені. Дивися на все з подивом живи так жадібно, ніби через 10 секунд помреш. Намагайся побачити світ. Він прекрасніший за будь-яку мрію, створену на фабриці і оплачену грішме. Не проси гарантій, не шукай спокою, його зараз не існує на білому світі. А коли і є, то він, родич, мав що висить день і ніч на дереві вниз головою і спить, спить протягом усього життя. До дідька, казав він. «Струсони дерево, хайте ледай, що гепнеться об землю!» «Дивіться!» – вигукнув Монтег. Цієї миті почалася і закінчилась війна. Пізніше ніхто з Монтегових супутників не міг пригадати, чи він взагалі щось бачив. Миттєвий спалах і ледь чутний рух. Протягом цієї миті там, на горі, на висоті 10, 5, однієї милі промчали певне реактивні літаки, наче пригорща зерна, розсипана велетенською рукою сівача, і відразу дуже швидко і водночас жахливо повільно почали падати на ще заспане місто бомби. Власне кажучи, бомбардування закінчилося. Щойно літаки, які мчали зі швидкістю 5 тисяч миль на годину, вийшли на ціль і прилади попередили про це пілотів. І так само блискавично, мов змах коси, закінчилася війна. Вона закінчилась, щойно пілоти натисли на бомбоскидачі. А за наступні три секунди, короткі три секунди, поки бомби падали на ціль, ворожі літаки вже зникли ген за небокраєм, невидимі, наче куля, в яку не вірить дикун, бо не бачить її. Але його серце вже пробите, тіло, наче підтяте, падає на землю. Зжил бухає кров. Мозок марно намагається втримати останні уривки дорогих спогадів і, не встигнувши збагнути, що трапилося, вмирає. «Так!» У це важко повірити. То був один єдиний миттєвий порох. Але Монтек бачив змах величезного сталевого кулака, підведеного над далеким містом для удару. Він знав, зараз почується скрегіт реактивних літаків, який після всього скаже «Руйнуй! Не залишай каменя на камені! Загинь! Помри!» Монтек на якусь мить затримав бомби в повітрі, затримав розумом і руками – безпорадно простягнутими до них. «Тікайте!» – кричав він до Фабера. «Тікайте!» – кричав до Кларіс. «Рятуйся! Тікай звідти!» – кричав він до Мілдред. Та раптом пригадав. Кларіс мертва. А Фабер поїхав з міста, десь глибокими міжгір'ями мчить по країні автобус від одних руїн до інших. Хоч руйнування ще не почалось, але воно висіло в повітрі, воно неминуче. Перш ніж автобус пробіжить ще 50 ярдів по шосе, місто, куди він поспішає, перестане існувати, а місто, звідки він їде,